...miedo a la policía... ...miedo a la puerta sin cerradura... ...al tiempo sin relojes... ...al niño sin televisión... ...miedo a la noche sin pastillas para dormir... ...y miedo al día sin pastillas para despertar... ...miedo a la multitud... ...miedo a la soledad... ...miedo a lo que fue... ...y a lo que puede ser... ...miedo de morir... ...miedo de vivir... ...para afrontar nuestros medios... ¿Qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Hola, estamos en Radio Bronca en el 104.5 de la frecuencia modulada en área de Barcelona. Eh, Interrumpimos la emisión habitual de, de dijous, eh, es día 7-8 vuit de, de maig i per, doncs, perquè tenim un, bueno, hem decidit eh, eh, hem pogut avui doncs, explicar-vos eh, volíem explicar a, a, a tota la gent doncs, que ens escolta i tal el problema que hi ha doncs, a Sant Andreu amb, eh, amb, amb l'Ateneu amb una gent que bueno, que ja fa temps que reclama per un espai i que bueno, aquests últims dies hi ha hagut uns moviments. I avui ens visita doncs, eh, Xavi, que a més eh, és un antigu ja d'esta de, casa hace anys I bueno, benvingut. Moltes gràcies. Representant no, com a portaveu de l'Ateneu Harmonia de Sant Andreu eh, que bueno, que va presentar ja un projecte a la, per, per la cessió del, de l'espai de la, la Fabri Coats eh, de Sant Andreu eh, que un espai que ja estava... Previst, no? que fos de ús públic, evidentment, com és un espai públic que en, en el seu moment l'Ajuntament el va adquirir. I bueno, explica'ns una mica com comença tot per, aquella, per la gent que, no, que, bueno, que que ara comença a veure els mitjans de comunicació alguna història sobre eh, la Teneu Harmonia, Sant Andreu, mobilitzacions i tal, eh, que és, que, que és exact, com va sorgir tot, eh, el lloc de la fabricó, el que és en si i el problema que hi ha. Bé, bueno, pues, bueno, en primer lloc do, donar moltes gràcies a Radio Bronca per, per, per utilitzar-nos eh, en aquest cas per fer servir aquest altaveu perquè sabeu que normalment doncs, totes les reivindicacions veïnals i socials de vegades doncs, no tenen el ressò que haurien de tenir no? i espais com aquests doncs, ens permeten explicar la nostra història, crear opinió i d'alguna manera també doncs, eh, que la gent es solidaritzi amb la nostra causa. No? Bé, doncs. Com bé deies, a Sant Andreu ja fa, fa molts anys no? doncs, eh, ha estat molt vinculada a una fàbrica tèxtil, que, una antiga fàbrica tèxtil que ara està doncs, eh, sense, sense activitat industrial des d'allà fa molts anys, que és la Fabra i Coats. Aquesta és una fàbrica doncs, eh, que històricament ha estat vinculada dels treballadors i les treballadores de Sant Andreu, uh -huh. quan Sant Andreu era un, un poble no fa tant de temps, fa cent anys, cent i pocs anys, i posteriorment doncs, eh, havia sigut eh, un, un nucli obrer molt important, no?, perquè és una fàbrica molt gran, i llavors hi han vinculades moltes històries personals. No? A nosaltres agrada pensar que aquest espai també és un espai doncs, on hi van succeir coses molt importants, no? d'aquí per exemple el nostre nom, nosaltres som la Federació d'Entitats de l'Harmonia i reivindicàvem en aquest espai un Ateneu que es digui l'harmonia. Sí, explica doncs, bé, el, el, el nom d'Harmonia perquè és significatiu també de l'època, de, de la Fabricó i, i, i del nom de la Tameu. Sí, és molt significatiu perquè a, a part del nom que té doncs, com, a, com a Harmonia, el que significa doncs, a nivell més, més genèric no?, i que ens agrada molt, Sant Andreu de Palomar durant, durant uns anys, els anys de la República, com si diguéssim, doncs, eh, com ja sabeu molts, moltes localitats que duien noms de Sant, doncs, van ser substituïdes, per altres persones de persones o fets, no? i en aquest cas se li va dir l'harmonia del Palomar. Sí, al barri de Sant Andreu es deia l'harmonia del Palomar durant els tres anys de l'Oca República que es van viure aquí. Exacte. I, I, ja. I llavors aquí també té una mica el nom i llavors allà doncs nosaltres hem, hem, hem fet un, com una mica d'estudi històric no? i llavors ens vam trobar amb la sorpresa de que hi havia doncs, eh, comissions dins dels treballadors no? i concretament hi havia una comissió, que era la Comissió de Cultura, que la, la Comissió de Cultura de l'Harmonia del Palomar. Hòstia, I, i llavors jo, bueno, clar, Documents d'això, hòstia. Sí, documents passa. gràfics, documents històrics. No? Molt bé. I a veure, com sorgeix el tema col·lectiu de, el col·lectiu del que és la de Neu Harmonia, la federació, una sèrie d'entitats que ja són del barri, que són algunes que porten eh, pues, molts anys, eh, 25, 30, hi ha més d'una, i eh, que, bueno, s'uneixen per... per, per, bueno, per per poder tenir un espai en comú i poder gestionar i fer coses al barri, la pròpia gent, no, mm -hmm. no ningú més. Mm -hmm. Doncs eh, això sorgeix doncs, ara fa pràcticament més de vuit anys quan ens assabentem doncs, que aquests terrenys de la fàbrica passen de ser de renta corporació a mans de, de l'Ajuntament de Barcelona. No? Uh -huh. Llavors, en aquest moment, ens mobilitzem eh, com una plataforma, simplement, d'interessades i interessats en, en què s'hi vol fer aquí dintre. Volem ser part activa de, del que s'hi faci a dintre i que uh -huh. tingui una repercussió doncs, a, a la vida associativa, en el nostre cas, a la vida social, a la vida educativa. Llavors, eh, nosaltres creem una primera... Com si el primer el primer... Eh, brot que surt d'això és d'alguna manera doncs, el, una plataforma que s'engega, no? on decidim entre totes i tots diferents entitats, no només culturals, sinó jo dic, del món educatiu, del món, uh, inclús, sí. laboral, doncs, què és el que si volem fer allà dintre. No? Llavors d'aquí creem una comissió, que és la Comissió de Cultura, i a partir d'aquí doncs, ens crea aquesta idea de, de les diferents entitats doncs, que tenim una inquietud per crear un espai de, de cultura dins dels terrenys de la Fabra i Coats i que alhora també existeix una necessitat d'espais, de, doncs ens agrupem i creem aquesta, aquesta federació. O sigui, ganes de fer coses aquí i sobretot i de poder-les fer perquè si no, sense aquests espais i sense, segons, segons quines infraestructures hi han activitats que no es poden dur a terme perquè a més són activitats alternatives i són activitats o, o sense ànim de lucre o o si hi ha lucre és, és algo molt sostenible, amb uns principis eh, bueno, socials i morals, amb l'entorn i tal. Eh, cosa que, bueno, que cada cop és evident, hi ha una cosa evident, que, que, bueno, que hi ha una cosa d'arriba de a tot el tipus de centres socials que formin eh, els propis, la pròpia gent eh, que, alternatiu al que al que s'ha de fer, a passar por el aro, a, a, a los que se van del camino, i, i aquest no ha sigut un cas excepcional, no? o sigui, eh, està clar, després de vuit anys has dit, no? eh, bueno, pues, què, què passa, prepareu un projecte, no? eh, quan és la primera vegada que es presenta aquest projecte? Bueno, al, al, si nos... O hi ha un treball, vull dir, Sí, explica'ns ja, des del ja, principi. Hi ha un treball previ per a nosaltres molt important, val? que és, eh, nosaltres el que comencem a fer d'alguna manera és com un estudi eh, doncs, entre les veïnes, els veïns, i col·lectius i entitats sobre quines necessitats creuen que aquest equipament ha de tenir, que aquest espai ha de tenir. No? Llavors, amb això nosaltres el que fem és un recull d'aquestes necessitats, creem el que es diu un pla d'usos, és a dir, el que nosaltres pensem doncs conjuntament amb, amb, amb els veïns i veïnes, doncs, el, que, el que hi hauria d'haver aquí dintre, quines mancances hi ha a Sant Andreu i, per tant, com les podem cobrir, Llavors el que fem és redactar algun informe doncs perquè d'alguna manera doncs, comencem a treballar en aquest sentit, alhora que també dissenyem els interiors de, de l'edifici. No? És dir, els interiors de l'edifici que avui en dia ja està acabat i, i de moment aturat, doncs, eh, són, uns, un, són uns plànols inspirats, més que inspirats, pràcticament calcats, Sí. Doncs el que nosaltres eh, varen presentar, no? Vale. La, vosaltres vam sí. presentar en el projecte, hi un, o sigui, dintre del projecte hi ha una distribució del que és a l'espai en funció de les vostres necessitats, no? I, sí, i l'han i calcau, sí, sí. i ara no us ho dan. Ah, exactament, sí, sí. sí. <ríe> bueno, ja us veus, eh, no era ningú un secret, sí, és sí. un espai que, que a més ha sigut molt descarada la cosa. Eh, eh, S'entrega aquest projectes bueno, con esforç i sudor i llàgrimes, supongo, perquè aquestes coses tenen su, su correta, claro, la tinta, sí, sí. Vale? Sí. Bueno, pues por cualsava manera, evidentment, eh, això ja es, estem parlant de diferents entitats de de Sant Andreu, d'un barri, eh, en el que evidentment el funcionament de dur a terme les coses eh, són diferents a la que si fos només un únic col·lectiu, és a dir, o sea, se decide jugar a entrar al, al joc de, sí, sí, sí. de de l'ajuntament i sí. tal, no, o sigui, sea, bueno, estas són les normes i se decide entrar ahir, que és és una al·lació lògica quan parlem de vàries de vàries entitats i que cadascuna eh, té ten un, un, una manera de funcionar diferent, sí. vale? I que, bueno, i, eh, i que de, de moment, de moment si si se pot aconseguir así, pues mejor, no? eh, eh, De totes maneres, pues bueno, un cop es fa el projecte que què passa? No? Sí. Clar, doncs Un cop fem el projecte, que nosaltres insistim que aquest projecte nosaltres el teníem fet des de fa ja molt de temps, eh, l'únic que canvia és que a nosaltres el que ens porten és a un concurs, no? a un concurs de concurrència pública eh, per gestionar aquest equipament quan aquest equipament s'havés pogut atorgar per gestió directa. I que, clar, si hi ha un concurs és que hi ha algú més. Sí, si hi ha un concurs exactament. El tema és que, sí, que hi havia una altra entitat eh, doncs que desconeixem encara avui en dia les intencions que té, una, una entitat que formada per diferents entitats de Sant Andreu, que decideixen doncs, presentar-se a concurrència pública en contra de nosaltres. Això quan va ser? Això va ser aproximadament fa un parell de mesos, aproximadament. Va sorgir aquest, aquesta... Sí. O sigui, sí, sí, sí. Porteu vuit anys darrere de l'Ateneu mm -hmm. i fa un parell o tres de mesos mm -hmm. Surt o otro ente volátil eh, fantasma ¿no? Uh -huh. eh, de la nada ¿no? eh, misteriosamente creado por sí, al sí, sí. alguien que puede hacerlo ¿no? Uh -huh. <ríe> Eh, perquè, no, perquè no estigueu sols i, i no us l'adjudiquin directament, no? perquè és claro, clar, si no, no hi ha altra. Això ja pinta ja pintava, a, a, a, vale, o se la vaig sedar a, a ellos. Uh -huh. no? Això pintava una mica així, el que passa que clar, era l'excusa perfecta i després doncs, ja entrarem en, en quina és la situació actual i veureu quina, quina relació té aquest fet amb el que està passant actualment, doncs, doncs sí, com, com deies, doncs, eh, hi ha aquesta entitat doncs, que també decideix presentar-se evidentment motivada eh, doncs, eh, en diferents aspectes doncs, una mica pel districte de Sant Andreu, no? uh -huh. llavors això evidentment els hi ha anat molt bé per crear aquest concurs del qual no, no era necessari fer-lo hòstia, molt bé i una vegada presenteu perquè aquesta gent també va haver de fer un projecte de correcuita suposo no? o, uh -huh. bueno, o algú els hi tenia fet ja uh -huh. o o alguna cosa així eh, perquè tu entregues el projecte, després tens una oportunitat, explica'ns com funciona o sigui, uh -huh. el funcionament d'aquests tipus de, de concurs públic per, per, per obtenir doncs, un, una infraestructura de, de pública per, per la gestió d'una sèrie d'associacions o federació d'entitats i tal. Digue'm una mica com va perquè bueno, doncs és una cosa que se sent no? però no s'explica. Uh -huh. ¿vale? bueno. eh, sí. Doncs, sí, sí. doncs això el que, del que es tracta és eh, el funcionament en principi hauré de ser molt senzill és a dir, cal entendre que aquest equipament no estava obert a empreses només estava obert eh, amb la concurrència pública de gestió ciutadana que és uh -huh. una modalitat que especifica clara i concretament que només les entitats sense fany de lucre poden optar a aquest concurs Llavors eh, nosaltres entreguem aquest projecte llavors hi ha un, el que es crea és una comissió de valoració Clar, aquesta comissió de valoració, que nosaltres en el seu moment vam impugnar i no se'ns va fer és, cas... És un jurat. És un jurat, però que està composat absolutament per persones vinculades al districte, no? Ah, per tant, l'objectivitat o sigui, sí. que poden arribar a tenir, doncs home, si més no, és, eh, es pot posar en tradit, no? Perquè realment, eh, doncs home, no és gaire objectiu mossegar la mà que et dona de menjar, no? No, no, claro. I és una mica el que, el que ha succeït d'alguna manera, no? La vostra estem... puta madre esto de sí, eh? sí, sí. un, uns ítems, no? que els valoren. Nosaltres no decidim, decidim aquesta gent sí, sí. que són un jurat per tanto, però són són nostres treballadors i per tant tanto més les vale que, que, que ho facin bé perquè si no... Aquí està la cosa, vale. efectivament, sí, sí. Molt bé, molt bé, fantàstico. Què ocorre? Poremos un temit i nos explicar lo que ocorre un cop aquesta comissió, eh, Pues, pues bueno, eh dicta sentencia. Dicta sentencia. Sí, ¿sí? ¿vale? Venga, son los Mytals eh en directo en Londres esto. No, eh, Louis, Lui versión de los Kings. No, I told you, my last name is the teacher, what's my last name, shout it out, everybody shout it out, you're wicked, you're wicked, you're wicked youth, I'm going to take you to Kingston, Jamaica with me, if you want to follow me, hold up your hand and you want to go with me, you you want to come with me to Jamaica, I'm going take it here right now. You got your ticket for me, right? Don't have to take a plane. You don't have to take a train. All you got to do, say what I say. And I take it to Kingston, Jamaica, where reggae come from. Every one of you want to know that it's Kingston, reggae come from. They want to know getting the reggae comfort Are you ready to go? Yeah. All right now give it itself to me Na na nah, nah ¿Qué tal? Aquí volvemos, ya hemos hecho el cigarrito de, de rigor y estamos aquí recordando viejos tiempos porque aquí, eh, Xavi, feia temps que no entrabas a ràdio a ràdio, a ràdio de... bronca, estava aquí hostia, yo me acuerdo aquí cuando esto era así esto era así, ha cambiado, ha cambiado un poquito sí, ha cosa. canviat molt, ha millorat molt si ho veure amb els meus ulls eh, us quedareu sorpreses i sorpresos de, del canvi notable que, que ha tingut la ràdio Jo, per sort o per desgràcia, sóc doncs un exxanquete sí, sí, sí, eh, ex sí, xanquete Sí, un exxanquete, programa que encara doncs avui en dia, després de 17 anys, quasi. Sí, sí, 17 anys, doncs encara, encara continua l'antena. Ahí están, sí. De, fe, de, de hecho, estaba a de venir el Paloma. Se me ha guiñado en el último momento en el andén del metro, si no estás escuchando. Eh? Un, una collejita, a partir. Un vale. saludito. Un saludito. Eh, seguim amb la Taneu Harmonia. Per on anàvem, era... Pues, eh, estàvem explicant pues, eh, bueno, una sèrie d'entitats, creant eh, una federació d'entitats eh, per poder presentar un projecte i i poder utilitzar doncs, l'espai de... de destinat al casal del barri, a un ateneu o... en, en el que els propis que gestionen siguin el, les pròpies entitats, eh, la pròpia gent del barri, de fet. Eh, què passa? Pues que... Ma, faig una mica de resum. No? Eh, què passa? Pues que De cop i volta apareix de la nada una... Una segona proposta no? quan era eh, la teniu harmonia la única i l'ajuntament pues, no tindria més pabrots que adjudicar-li. Tres mesos abans pues, surt una altra proposta. Hi ha una com es diu un concurs públic mm -hmm. que ha explicat el Xavi com, més o menys com funcionava i ara ens ho acabarà d'explicar. Doncs, mm -hmm. pues, vinga, dale. Doncs, bueno, com us comentava abans d'aquest fantàstic tema que ha sonat, doncs, eh, hi havia un concurs, no? un concurs al qual ens aboquen, que nosaltres, doncs, evidentment, doncs, ens ho frontalment perquè pensem que que no era necessari quan hi ha un clamor popular com és el que doncs, eh, doncs ens avala nosaltres no? amb la feina feta durant tot aquest temps, com comentàvem, no? I llavors, clar, abocar-nos en aquest concurs, doncs, eh, això, hi, ha un, hi ha una comissió de valoració i aquesta comissió de valoració està completament doncs, eh, constituïda per persones de, persones de, que estan doncs, directament vinculades al districte de Sant Andreu i inclús algun càrrec polític, no? cosa que a nosaltres sempre ens se havia dit que serien els tècnics els que valorarien doncs, tota aquesta proposta. No va ser així, va ser també un càrrec polític dins d'aquí. No? Llavors, que ens trobem la sorpresa doncs, de, que, de que no només en el mateix moment que ens presentem en aquest concurs veiem que ja existeixen una sèrie d'irregularitats per nosaltres flagants, que després si voleu doncs, ja entrem a, a atrapa amb això. Com per exemple... Com per exemple eh? doncs, la presentació d'aquesta entitat sense entitat jurídica pròpia, com ah, per exemple bien. el fet de que, de que doncs, eh, eh, en l'exposició de, de, del concurs doncs, eh, aquest, aquest equipament que hem dissenyat nosaltres amb les nostres mans, hi ha una sèrie d'espais que el districte a l'últim moment hi una comissió on s'explica, no es diu res, i a l'últim moment decideixen que una, dues, tres sales de la planta baixa es destinarien a ús privat del districte. Clar, nosaltres... Directament? Sí, sí, directament. Ah, fantastica. Directament, sense cap mena d'una de, decisió unilateralment unilateral, no per part seva. Això a nosaltres ens fa reflexionar i el que fem és, evidentment, doncs, emprendre les accions que tenim al nostre poder a part del que és la pressió al carrer doncs també és una sèrie d'al·legacions que nosaltres formulem per tal de rebuquer aquestes, aquestes decisions. Això, evidentment, no porta a lloc. És il·legal, això? si sí, sí... És... No, no... O sigui, eh, el sí. fet de tenir un espai públic i... i... Dit, és, immoral. No... Vale. és immoral, és immoral és pitjor. sí, que encara és pitjor perquè la legalitat doncs, també és molt subjectiva segons el mirall però, però, però sí, es podria dir que és il·legal es podria dir que, que no és eh, no és de rebut i, so, i sobretot el que segur que sí que és, és irregular Sí, quan es tracta d'ajuntaments de, eh, eh, bueno, de, de, de, de, de penya como ciu eh, o Sí, sea, sí, perquè parlem eh, de l'españera no. o sigui, eh, el fet de dar llocs públics a empresas privadas y ese dinero pues a a, a parar pues, a sus botellones y bolsillos eh, evidentemente, ¿vale? O colegios de l'Opus Dei, por ejemplo. Eh, eh, pues bueno, es muy significativo además, cuando la cosa ya es bastante seria, es de cajón, ¿no? y, y San Andreu, que yo tal soy de San Andreu, eh pues necesita un espai donde el seu o sea, Sant andreu és un barri que tenés un, un rollo difer ¿no? o si sigui, és com un poble es, la gent ha funcionat sempre d'una altra quan passa algú pues pu no és no és perifèric del tot però no és barcelona eh, i, i fa falta un lloc on la, la gent del barri pues, pugui fer la seva eh, pugui pugui pugui fer la seva, bueno, pugui, sí, sí. Pugui, pugui, pugui dur a terme les seves iniciatives mm -hmm. i, i sempre mm -hmm. i quan, doncs, bueno, amb uns principis, evidentemente. Vale. Eh, què passa quan eh, veieu aquestes irregularitats i, a més, eh, la resposta és, es declara desert al concurs. Mm -hmm. Espectacular, o sigui, sea, ni per l'uno ni per l'altre. Sí, sí Fantàstico. Sí. sí, sí, sí. Doncs, bé, trobem aquesta situació, això ens ho... Ens ho diuen el 23 d'abril eh, però nosaltres hem descobert que aquesta resolució està feta des del 8 d'abril. És a dir hi ha pràcticament ja en més de 15 dies en els qualss doncs, hi ha un silenci administratiu o un silenci doncs, pervers sí. o un silenci pervers en aquest cas sí. en el qual en, doncs, ens an en asües i llavors doncs, eh, no ens comuniquen res fins al dia 23 en aquell moment donc com deies declaren desert aquest concurs, desert vol dir que teòricament cap de les dues i dic teòricament cap de les dues entitats, eh, i en aquest cas parlem de nosaltres, de la Federació d'Entitats, de arriba a la nota mitjana, que la nota mitjana, m'agradaria recalcar que és molt important, que eh, sí. són 10 punts i a nosaltres ens demanaven 7. 7 punts, després parlant-ho amb professionals de l'àmbit, ens havien dit que era una exageració. És a dir, no se'ls demana ni a les empreses privades una puntuació de, tan alta de 7, sobre de 7 sobre 10. Penseu que 7 sobre 10 és gairebé perfecta, és gairebé com sí, si sí, sí. aquella antigament es deia «notable». Sí. No? Eh, vull dir que... Ja, ja no es diu «notable»? Ja a, em sembla que no. Evoluciona favorablement? Menys o... Men de tele. La, bueno, la de educació la... és una altra. Sí, bueno, de educació també hi ha gent d'entre les entitats, hi ha molts tipus d'entitats, hi ha, estan els diables, hi ha agrupaments, hi ha entitats ecologistes, hi ha entitats sobre educació... Eh, evidentment, tot això és el, la forma de, de dur a terme, alternativa, és, és una forma... Eh, solidaria es una forma eh, que, que va a armonía a mal anón eh, de comercio de esta andreu eh, saja andreu que bueno que yobach estado yo no sabía que estaba Dios o sea, andreu eh, de los recuerdos del sáhara en fin eh, no voy a decir nada ya, que me voy eh, bueno me perdió eh, bueno está fantástico sí. Digues, digues. No, si parlant una mica doncs, de, de, de, de quin punt est trobem no? dir, ja, ja sí. hi havia aquesta situació, hi havia desert cada aquell concurs, eh, amb aquesta nota, no? Aquesta nota que parlàvem de 7 sobre 10, no? sí. vale. I, i, I llavors, clar, nosaltres, eh, bueno, doncs, al veure això, evidentment la reacció és immediata, no? eh, hi ha un rebuig frontal i aquí diríem que ha sigut el nostre punt d'inflexió És dir, aquest resultat final després de tot aquest fantàstic teatre que el govern de Convergència i Unió i el nostre regidor Raimon Blasi i el seu i el seu, seu gerent i el seu gerent, que és en, en Salvador Coll, doncs decideixen deixar de ser aquest concurs. És una decisió política, no és una decisió tècnica, per molt que ens diguin, per molt que ens ho vulguin fer creure i per molt que vulguin implicar doncs, a, a la societat en aquest sentit. Eh, això ha sigut una farsa i en nosaltres ha sigut el nostre punt d'inflexió. Des d'aquí, des de partir d'aquest moment, la nostra estratègia ha canviat completament. Ah, Fantàstico, sí eh, A més, pues, bueno, eh, va haver una convocatòria Que es va fer en dos dies uh -huh. Des de que es va declarar desert al concurs Fins al eh, eh, cap de dos dies Va haver una concentració a Sant Andreu De l'Ajuntament, Praça de Fila Jo hi vaig ser-hi també eh, bueno, eh, deu nhi do la convocatòria en dos dies eh, uh -huh. Sí, sí, i tan, tant I la cosa està clara eh, Hi havia molta ràbia I eh, la gent ho donava ja per fet després de vuit anys de, de, de treball i d'anar darrere d'un espai, o sea, eh, bueno, que a sobre se't pixin a la cara. I bé, doncs de sempre, o sigui, sea, hem jugat sus seves regles, eh, eh, no ens, aun així, doncs pues, bé, bueno, Eh, a la fin y al cabo sus regles i su, la seva justícia i la, la seva manera de fer pues, evidentment no són justes eh, ni són equitatives ni són pel poble ni són per ningú són pels quatre de sempre i eh, pues, arriba un moment en què un o uns eh, o unes eh, es, es plantegen pues, funcionar d'una altra manera. però bueno, en aquest cas hi han dos coses paral·leles. No? Uh -huh. Preneu dues decisions uh -huh. per la mateixa raó de que parlàvem abans de que hi ha vàries entitats uh -huh. i amb vàries maneres de funcionar. Hi han flexibilits sí. diferents entre la federació, però en I aquest mani... cas ens hem posat d'acord amb una cosa i és que, que això doncs, eh, ratlla com si diguéssim eh, la dignitat. és a dir aquí ja, estem, ja no estem parlant d'una qüestió purament tècnica, no estem parlant d'una qüestió de que sí que també, que és de ràbia, estem parlant de que, de que aquí hi ha una situació irregular. No? Llavors, nosaltres, a partir d'aquest moment, tenim clares dues coses. La primera, que nosaltres emprendrem amb els serveis jurídics de la Federació totes les vies possibles per revocar aquest concurs i també per denunciar els responsables d'aquesta situació per via legal. És a dir, eh, no permetrem que això es sigui eh, d'alguna manera un precedent per futurs projectes semblants al nostre, Aquí estem parlant de casos de prevaricació, estem parlant de casos de tràfic d'influències, estem parlant de, de malversació de fons... Prevaricació, explica'm una mica, perquè jo mateix, per exemple, en el uh -huh. cas de prevaricació no sé exactament el que és. El tràfic d'influències sí, uh -huh. eh, però el de prevaricació... Mira, prevaricació, la, la seva definició més clara és utilitzar d'alguna manera la influència política que vostè té o que aquests senyors tenen pel bé públic com a polítics eh, que gestionen el públic sí. per eh, interessos privats. O, vale. o personals. En aquest vale. cas, l'interès personal és, no vull donar aquesta gestió a aquesta gent, així... Perquè li vull donar l'empresa a un germà. No? Un <ríe> germà, per o aquí qui sigui menys qui aquesta si gent, vull. perquè sí. aquesta gent, com ha sigut crític amb mi, com ha sigut una gent contestatària, com ha sigut una gent que no ha seguit tots i cada un dels paràmetres que ens ha donat... I doncs, que, a més, les seves iniciatives, el que faran allà, doncs pues, pues, pues, pues no va una mica... Sí, en contrapos... sí, però no. Sí, no? en contraposició de la idea política de Convergència i Unió, clar. Exacte. Sí, sí, així vale, de clar. En fin. Llavors, hi ha un fet molt important amb això, quan nosaltres comentem el tema de la, de la, de la prevaricació, també ho diem perquè també tenim proves, tenim proves documentals que així reafirmen, com, com han fet d'alguna manera, doncs, a, a, al llit, que s'ho sol dir popularment, no? És a dir, se l'han muntat Fatal. Vamos, han o sea, lo, lo han hecho muy mal, ¿no? Si sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, cuatro mataos... O sea, Perquè al fin y al cabo... <ríe> eh, tenen tan clar que... Eh, o sea, o, o sea, lo, lo he fet tan malament que os poden fotre un puro... És eh, eh, es que ho he fet molt malament, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno. Eh, entonces, aparte aquest, aquesta via més legal, uh -huh. que podemos estar mesa a favor o mesa en contra de la, la durla terma que yo a modo personal eh, pienso que eh, es más de lo mismo es mm. seguir en un camino en el que eh, ha, quedado, ha quedado demostrado que durante ocho años que no funciona mm. ¿vale? no no eh, la justicia eh, bueno, lleva los ojos vendados yo creo para que porque no no quiere ver quién se juzga ¿vale? O sea, eh, eh, eh, hay Hay que bueno, funcionar un poco de otra manera, que no son las claro, vías establecidas por uh -huh. el orden público. Uh -huh. L'altra ¿Vale? eh, via, pues, eh, quina és, Xavi? Doncs, L'altra via que agafem i que, i que també fins al final és la que sempre també hem mantingut d'alguna manera, que és el pols al carrer. Llavors, el pols al carrer nosaltres la sanifiquem de diferents maneres. Al primer uh -huh. lloc, hi ha doncs, això, la concentració aquesta, que va ser en un parell de dies que vam poder fer, la del plenari del dimarts, dimarts passat, que vam poder... Vam, vam entrar al plenari i vam dir el que nosaltres pensàvem públicament. Uh -huh. Hi havia molt suport a, a la porta, també. Vull dir que això va ser també agrair a totes les persones, i si alguns escoltan, doncs que, que estem bastant amb nosaltres dimarts. I llavors la tercera, o la, dins d'aquesta mateixa actuació, aquesta mateixa línia, el que nosaltres estem plantejant és una acció d'obrir portes. És a dir el proper dia 24 de maig eh, per la tarda, dintre de les festes de la primavera que nosaltres també portem 8 anys organitzant era una, uh -huh, un acte sí. que estava mort i que hem revifat festes de la primavera, la, la famosa calçotada de, de febrer sí, sí, sí. Eh, vegana eh, que, que duen a terme pues, la, la Teneu Harmonia que és de puta mare que, que, bueno, jo a més eh, quería meter la Ràdio Bronca por ahí però al final nunca lo consigo eh, porque, no, no por una otra cosa sinó por mí, porque tengo mil coses eh i que són eh, de puta mare lo que organitza esta penya. O sigui, sea, si no heu vingut, veniu a les festes de la primavera el 23-24 de maig. Aproveu-vos ahir a uh -huh. Can Fabra, a la Fabricots, no? Sí. Eh, I què passarà el dia 24? Ah, doncs el dia 24... Llamarem al cerrajero. El dia 24... Tenim, a, tenim pensat doncs, conjuntament doncs, amb, amb veïns, veïnes, entitats solidàries amb nosaltres i entitats que ja participaran a les festes i de fet ja tenim una, estem un gran consens en aquest sentit nosaltres doncs obrirem les portes i ja està i llavors a partir d'aquí nosaltres començarem el nostre projecte igual que el districte diu que ells també volen començar el seu projecte l'abans possible però una altra vegada més incorreixen a la legalitat perquè hi ha un mes per fer les al·legacions que és per això que les estem fent i tot i així insisteixen en que abans d'aquest mes obriran les portes del casal això és, és il·legal, una vegada més Llavors, sí. per aquí nosaltres també, doncs, atacarem, no? O sigui, és possible que, que el 24 de maig estigui obert, això? És possible, o sigui, no, és, no hauria de ser, perquè haurien de respectar aquest període. Però, però pot ser. Però pot ser possible, perquè nosaltres ja tenim... Perquè, a més, segur que... serà més fàcil, però pues estarà abierto. Clar, no? segur, que, segur que passa que, que aquesta, aquest personal pensa que nosaltres no ens en assabentem dels moviments que hi ha a Sant Andreu i justament ens en assabentem penso que bastant millor i més que no pas ells i llavors mm. nosaltres ja tenim informació des d'allà fa dies d'amb quines entitats han contactat yeah. i amb quines <laughs> entitats els han dit que això s'obrirà. El que passa no és que anava pitjor que, que el que el qui mani a un barri no sigui del barri, o sigui, mm. sigui de Sarrià i, i a més és, és, és, és algo més no, de la Generalitat de, de Comer, és de del senyor, sí, aquest senyor el fenomeno, fenomeno Blasi, sí, Palomo. Aquest, aquest campió eh, té, no només té un càrrec com a regidor que evidentment no ostenta perquè no té temps físic per fer-ho i llavors és un d'aquells càrrecs que et fan pujar políticament, eh, però sí també a més alhora és regidor de Comerç de de l'Ajuntament de Barcelona i alhora té també un càrrec al Consell de Joventut i alhora també doncs, té doncs, diferents... està presidint diferents comissions. És a dir, és impossible que una persona amb tants càrrecs pugui portar bé el seu districte. Què ha passat aquí? I això... Sense anomenar els privats, eh? Sí, sense anomenar els privats. Perquè no, evidentment són els més importants. Sí, sí. Doncs el que ha fet és deixar en mans de, a, del districte, doncs, amb un senyor que és el, el gerent del districte, quan ell no té capacitat per gestionar perquè no és el que li toca, li ha deixat a de les seves mans. Què ha passat aquí? Jo us ho resumiré molt fàcil, eh? és potser una mica avorrit, però el regidor és d'Unió, el gerent és de Convergència. Com ha, tot i que ser una coalició no es porten bé perquè bueno, amb tot el que està passant últimament ah, tenim un problema, se, se llaman el Houston. jornalismo sí, sí, sí i allà estan, amb, amb aquesta línia doncs, ens els trobem a tots dos fantàstic això ja està bé no? sí, sí, sí, sí. però per una vegada que ens des de fora que mentre se peleen no? sí, no sí, no sé sí, sí, sí. ja està bé <laughs> ja està bé Bé, bueno, està clar, el 23-24 de maig s'obriran les portes sí o sí, s'obriran en plena llum del dia, s'obriran amb les entitats, amb famílies, amb nens, de forma festiva, evidentment, eh, podeu venir a apropar-vos a les mateixes festes i durant aquestes, pues, eh, eh, no sé, perquè jo no sé quan es farà exactament, però en un moment d'au s'obriran les portes. Eh, no sé si veremos al Cerrajero ¿no? o, o al Karateca de que pega la patada a la porta, però eh, es pon que serà de lo más eh, menos violenta possible eh, Sí, la, eh, la idea és una mica aquesta ho resumim és, molt bé sí, podem, sí. Ho podem comparar amb Camp Batlló perquè fa relativament poc eh, uh -huh. Camp Batlló és un espai a Sants que a més està de puta madre o uh -huh. o sigui, la, està molt ben organitzat i el, el intentar o sigui, el fet de aconseguir que hi ha espai va ser una mica això, no?, un tira de fluixa amb l'Ajuntament i no sé si hi havia algú més, eh, no estic segur ara, uh -huh. però em sona. Eh, I al final pues, va optar per prendre uh -huh. aquesta decisió i d'alguna sí. manera s'obliga eh, a l'Ajuntament a no tenir altra. O sigui, a veure, eh, firma conforme la gestió d'esto de es nuestra y punto. ¿no? Uh -huh. o sea, Sí, sí, una, es pot comparar clarament amb el cas de Can Batlló. De fet, nosaltres hem tingut molta relació amb, amb tot el de Societat de Sants, concretament, i al qual també li agraïm la dedicació que ens ha, tot aquest temps ens ha donat doncs, una mica per, per indicar-nos cap on havíem d'anar, no? no tant en aquest sentit, sinó amb, amb, amb tot el projecte en general. No? Hi ha hagut molta interrelació amb, amb diferents llocs de Barcelona, no? doncs, amb, amb experiències similars per tal de... de de fer de fet hi una plataforma muntada no? en aquest sentit, i amb Camp Balló sí es pot comparar, i a més a més penso que eh, existeixen algunes diferències perquè nosaltres penso que hem fet aquest no ha sigut una pèrdua de temps, però sí que ha sigut 8 anys de treballar en un projecte que finalment, com s'ha pogut comprovar no ha servit de res no? i que es podrien haver aprofitat d'una altra manera sí, dubte, eh, eh, perquè clar, la lluita no és aconseguir la, o sea, o sea, el rotllo no és, no és aconseguir, és un cop es tingui aquest espai tot el que es fa dins, com, com podem comprovar a Can Batlló, o sigui, no es perdre el temps en aconseguir espais, sinó, sinó que eh, aquests espais eh, sean la, la lluita que ve de, eh, real, no? social, eh, eh, de, difer de diferents àmbits. Eh, molt bé. Eh, alguna cosa més? Mireu, a mi el que m'agradaria... Donar, bueno, no sé si donar, no sé si veure, però però veure, sí que la gent que ens escolta, si algú es troba en un procés similar, si algú es troba en una situació doncs eh, semblant, eh, l'única cosa que hem pogut extreure nosaltres, a part de l'experiència, que no ens la treu ningú, l'experiència col·lectiva d'haver creat un projecte entre moltes persones molt diverses, d'haver generat activitat cultural i social durant tots aquests vuit anys, és no us fieu de ningú, que estigui al darrere de les portes de l'Ajuntament. Ui, oh, collons. Oh, sembla, no, no. sembla evident i això, sí, sí però de vegades cal recordar-nos que que l'entramat o, o la mecànica que utilitza l'administració sempre serà a favor seu. I encara que ens diguin o ens venguin doncs, com si diguéssim un producte molt maco i molt ben vestit, quan l'obres a dintre continua avent el mateix mecanisme que hi ha fora. Per tant, nosaltres que ho hem après bé això a les nostres carns, el que us diem és no se diu ni un pam continueu lluitant però sobretot no us fieu mai d'allò que ens diuen perquè normalment és mentida doncs pues sí i bueno, si em permeteu ja un apunte que evidentment no tot el món estarà d'acord però la, eh, la majoria de gent que escolta Ràdio Bronca doncs pues sí eh, pues és, al fi i al cap és el mateix o sigui sea, això eh, se llama democracia, eh, se llama pues que puede uno puede escoger entre lo mismo y lo mismo, entre que si eh, los mecanismos para que los que funciona la democracia realmente cambiase en algo eh, estarían prohibidos seguro, ¿vale? Todo lo que cambia algo está prohibido, todo lo que for, eh, funciona alternativamente está prohibido eh, todo lo que prende decisiones de una manera... Eh, al ya de los estatutos los pasos previstos vistos y, y que no no me laspren sino que está dispuestoada a asumir las consecuencias cosa que en este mundo nadie eh, parece nadie quiere ser responsable de nada y aquellos que sí que están dispuestos a asumir las consecuencias esos están prohibidos su voz está prohibida ¿Vale? Y su, y, y su lucha está prohibida. Tienen muy claro ellos quiénes son el enemigo. Eh, potser aquí no lo tenemos claro somos nosotros. Eh, está claro. Aquesta eh, gente, pues al fin y al cabo, claro, uns, uns ya lo haguessin fet abans. Eh, una serie de entidades que hay allí pues, eh, os, os lo digo yo, que los conozco. Y unos otros, pues, son otro tipo, que son de puta madre igual, pero son una otra manera de hacer i potser és el moment de qüestionar-se, igual que en el seu moment es, van, es va qüestionar una sèrie de coses, ara és el moment de qüestionar-se unes altres que semblen inqüestionables. Eh, i, bueno, nada... Evidentment, tot el suport eh, de Ràdio Bronca eh, ja farem alguna coseta eh, per allà. No, no sé si a les festes de la primavera, <ríe> perquè també són les de la Prospe ahí, eh, i també n'hacemos algunes històries per i Però sí que participarem, pues estarem colze cols amb, amb, amb l'Ateneu Harmonia, tot el suport, Som Harmonia, amb el hashtag a davant Som Harmonia. Eh, Ràdio Bronca su, pues dona suport a aquesta iniciativa eh, i que, bueno... Eh, y que para adelante y que bueno el 23-24 de match festas de la primavera todos pasan a Andreu y a pasarlo bien y a pasar bé, y a, meter, y a, y a meternos en el espacio a la Taneu Harmonia porque al fin y al cabo pues es de tots. vale y punto pelota vale estamos escuchando eh, Robert, Robert Johnson Eh, bueno, eh, eh, en mi programa en la isla eh, hicimos un, un programa de cruce de caminos, ese tipo guitarrista que le vendió su alma al diablo eh, en un cruce de caminos y, y que de un año para otro se volvió un, un artista de la guitarra brutal, parece que sean dos guitarras. Esto está grabado en una habitación de un hotel o en un vagón de tren con un micrófono y, y una guitarra un negro de los campos de algodón de mississippi recordaros que bueno eso hay que tener en cuenta hay que conocer la historia igual que la eh, la explicata xavi la tanegua armonía eh, es una historia al nombre de la armonía es recordar un momento histórico en el que va a vivir a san andréu de la república bueno tiempos de libertad esa república loca que nos se unieron todos eh, y que luego pasó lo que pasó eh, Bueno, venga, vamos a escoltar y luego nos despedimos, ¿vale? Venga mm -hmm. Blue's down like hell Blue's falling down like hell And the on wearing me Cause I held out on my trails Hell out on my trails how on my chair If the day was Christmas Eve If the day was Christmas Eve And a my world's Christmas Eve If the day was Christmas Eve And a my world's Christmas Eve Oh, wouldn't we have a time, day i would need my little sweet just to pass the time away uh -huh. To pass the time away You're sprinkling hot football around my door All around my door You're sprinkling hot football around your daddy's door mine right on, every old place I go, every old place I go, I can tell the wind is rising, the leaves trembling on a tree, trembling on the tree, I can tell the con este blues de Robert Johnson nos despedimos eh y bueno eh molt de sort a la peña l'Ateneu eh, espero pues, pues, que eh hagi servit d'algó i que bueno, la gent que no sabia exactament què és lo que passava amb l'Ateneu, pues ara sap el que passa, el que ja aquí aquí alladera eh i que es poden apropar perfectament eh, a qualsevol mobilització eh, que hi haurà d'aquí al 23-24 de maig, perquè evidentment després no, no caldrà cap mobilització eh, i després doncs, l'únic que podem fer és anar i participar en les diferents activitats que contínuament s'aniran eh, duent a terme en aquest espai que és per a nosaltres. Ah, sí. Donc sí efectivament no, no tinc res més a dir que el que el Roger us comentava que vingueu que vingue al... avançar-ho el 24 de maig que vingue el 24 de maig per la tarda davant de la fàbrica Fabra i coats i que allà donc farem una gran festa, serà una festa lúdica, serà una festa festiva i sobretot tindrà un component reivindicatiu i, i res convidar-vos després a venir a les activitats que proposem i, i continuar només dir-vos això, que, que gràcies també al Roger, gràcies a la isla, gràcies a Radio Bronca per donar-nos aquesta oportunitat d'expandir de, de a les ondes el que ens està passant i el que passarà. Eh, salut! Sí, és un problema de los medios, que solo les, da, les dan voz a los mismos, no? O sea, eh, en fi, vale, hasta la próxima, ara els deixem amb la següent, amb, la, bueno, amb el que no sé si hay, el, ojalá sí mi bici de repetir, repetido, pero bueno, están a punto de venir los cinco bárbaros en la cabeza, y luego en vegzant fast, o sigui sea, que tenia tenia una tarda de dijous eh collonuda. Apa, salut